Настрашився погрози батька та став і собі вимагати, щоб люнька ходила до школи, і його діти будуть також ходити. Жінка кілька разів бралася отямати чоловіка своїми блискавичними поглядами, але Андрій цим разом не уступив. Він моргнув наганно, щоб вийшла за ним до сіней, і сказав їй на вухо, «Бійся Бога, жінко, якби так тато справді зробив, як каже, то нам хіба з торбами піти». «Новий опікун забере від нас Олюньшин ґрунт, а мені скажуть розрахуватися за те, що я за дев'ять літ придбав. А ти сама добре знаєш, як є. Дай спокій, не переч». «Або старий зробив би так справді? Чому ні? Старі люди бувають уперті, а ще він ту Олюньку так дуже любить». Ганна зміркувала, що таки справді може бути зле, і не противилася більше тому, щоб Олюнька ходила до школи. Пешнівська школа стояла посеред села рустикальних пешнівців. Закуття було досить далеко. Школи етатової тоді ще не було в пешнівцях. Не було також і шкільного примусу. Тож діти вчилися хіба взимку, а ціле літо вакаціювали при різній господарській роботі або при худобі. В пешнівцях учив тамошній дяк Пришлай. Був це інтелігентний чоловік, Начитаний, а що найважніше, не був п'яниця. Він скінчив дяківську школу в Перемишлі, а це в тодішніх часах значило дуже багато. Одягався по-шляхицьки, ходив у сурдуті. Прийшлий був і не без педагогічної здібностей. Він міг тим похвалитися, що діти дуже його любили, а це рідко трапляється поміж дяковчителями. Однак засобів, якими розпоряджався, зовсім не вистачало до втілення в життя його педагогічних планів. Пешнівська школа містилася в низенькій сільській хатині з одною однісінькою кімнатою. А в тій кімнаті стояла велетенська сільська піч з припічком і за пічком, дві лавки, стіл, однокрісло і ліжко для старої баби-параньки, що мешкала з дочкою в школі. Ні образів до наочного навчання, ні іншого приладдя, яке тепер можна зустріти і в найбіднішій школі, тут не було. Наука відбувалася без плану. Діти сходилися, коли котре могло, і приносили книжки, як котре мало. Для того годі було посортувати дітей так, щоб хоч десятеро вчити разом. Діти вчилися всі голосно, кожне для себе, а з того наставав точнісінький жидівський хайцер. Кожне складало слова для себе окремо, як було в книжці. Учитель викликав по одному, по двоє на середину, казав читати, поправляв, пояснював і задавав далі. Це не перешкоджало іншим дітям виводити співучим голосом Ба-ба, Галамага! Так само не перешкоджало дітям, коли учитель відбував тілесну екзекуцію на яким неслухняному слухнянім ученику. Діти сиділи на лавках, стиснені, як оселедці в боці. Не було місця викласти вигідно руки на лавку. Означеного місця ніхто тут не мав. Хто скоріше прийшов і засів яке місце, сидів там уже цілий день. До школи ходилося раз на день, а в полудне оголошував учитель. Малий відпочинок, а тоді кожна дитина, що їй було далеко додому, виймала полудинок з дорби і їла. Ціла наука обмежувалася на читанні з книжки, яку хто приніс, і на писанні. Хто мов починати вчитися писати, приносив куплений у жидаркуш паперу та гусяче перо, і все те складав на вчительський стіл. Учитель затинав перо, складав папір у четверо, лініював і списував першу лінію зразком письма, починаючи з букв. Ті діти, що не писали, виходили на середину, щоб іншим було просторніше писати, і сідали з книжкою, де попало, і далі кожне бобоніло своє. Старших хлопців учив прийшле церковного співу і ярмолойських сольок. Місцевий парох рідко коли показувався в школі, а як часом прийшов, то питав молитов, старшим казав співати, і на тім кінчилася його наука. Про інші предмети, котрих тепер учать у народних школах, не було тут і бесіди. Часом лише пояснив учитель розумнішим дітям дещо з того, що читалося, та й годі. А проте пишновецькі люди, як шляхта, так і хлопи, дуже радо посилали дітей до школи, коли дитина не була конче потрібна в господарстві.